Тут, як у давнину, в ніч під Івана Купала, юнацтво стрибали через полум'я розкладеної ватри і підпалені вогнем кавалери хапали за руки своїх наречених і зникали у високих травах, поміж кущами, у видоленках. Ліс тоді прикривав долонями заспані очі і нишком прислухався до чуда, що зветься коханням. Тоді ліс на піщаних горбах забував про свої закодовані давні тайни, в тому числі, і про кларнет, який іноді давав про себе знати. Коли ж у свято Іванських закоханих народилися і підростали діти, то котромусь із них забагалося розширити свій город. Пригнали бульдозер, який зрізав ножем горб, корчував корчі калини, глоду, молодий березняк, і згріб корчування у поблизький яр, зверху утолочивши його масною жовтою глиною. Сусіди лише стенали плечима, дивлячись на цю самовільну руйнацію. Ніхто й не пробував протестувати. Який там до дідькової мами може бути протест, коли ось чоловік розбагатів на цілий морг поля, на якому посадить бульбу, а для корівчини посіє ленча або ж конюшину? Не один заздрив тому хороброму й свавільному, шкробав потилицю й зітхав, що й він міг би заполучити морг. Нічи його ґрунту, та не менше з тим хай вдавиться сусід жовтим клином, та ще й не знати, чи там щось вродить земля будика. Зате дітлахи наробили крику, коли зрізали вічну грушу, яка буде заважати дикій землі родити бульбу. Стовбурище грушеве покавальцювали без зопилою на дрібні кавалки і тоді повідкривалися з дупел, призабуті скарби. Були там саморобні з ганчирок ляльки з очима намальованими хімічним олівцем, а губи червоніли маминим карміном. Були там вишиті хустинки, призначені, певно, для хлопців, бо на кутках цілувалися дзьобиками голуби. Були там напівзутлілі зошити з ліричними віршиками та любовними листами без адрес. Були там пригорщи рушничих набоїв, кілька гранат. Ці військові скарби, напевно, належали хлопцям, і були там вицвілі, друковані на машинці листівки, які закликали Глинянський тракт брати в руки зброю і масово йти в ліси і боротися проти московського окупанта. Листівки здорово запізнилися, бо в лісах давно мовкли кулемети, а на глинянський тракт, що дотепер значився як звичайна шутрована дорога з калабанями після дощу і хмарами пелюки, що в літню пору виклублювалися понад хати і стодоли, коли трактом випадково проторохкувало тягарове авто, наїхало начальство з папками і голінастими інструментами. Бульдозерами, скреперами і почали найстарший львівський тракт асфальтувати. А ще перед тим, коли ще жила вічна груша і стояв нерушений горб, хлопчаки на самий Великдень розклали вогнище, підсунувши під поліна кількох гарматних стрілень. Стрільне зрозуміло вибухли, кількох хлопчаків поранило. А лодку молодшенький братик моєї олюні, згинув на місці. Тоді, переповідають, хтось із глинянського тракту чув, як у лісі завивав, мов скажений пес, кларнет. І так витрублював тужно, що аж кров замерзала. Здавалось би, що вибух, смерть меншого брата, поруйнування горба і викорчування вічної груші повинні були притамувати у моєї Олюні романтичний погляд на ліс що росте на піщаних горбах обіч тракту. Та видно, віночки з білоцвіту, перше замилування співом Солов'я, а може таки прямо родинний, сестринський зв'язок із березами-ровесницями, стали кодовими знаками, що запали глибоку в душу, і уже жодні нещастя, трагічні події не могли сестринський цей зв'язок обірвати чи принаймні пригасити». І хоч ми ще не були чоловіком та жінкою, блукали очаровані собою в хащах, кач зірвальду в сніги й в дощі, Олюня розповідала переважно про свій ліс. Про ліс, що починався за її вікном. Яке ж було моє розчарування, коли я врешті відчинив вже на правах молодого господаря Фіртку, що вела до заповітного і нібито романтичного лісу.